au văzut un tinerel șezând la dreapta, îmbrăcat într-un vășmânt alb și s-au înspăimântat. El le-a zis, nu vă înspăimântați, îl căutați pe Iisus din Nazaret, care a fost răstignit, a înviat, a înviat și nu este aici. Iată locul unde îl puseseră. Însă duceți-vă și spuneți ucenicilor lui și lui Petru că merge înaintea voastră în Galileea. Acolo îl veți vedea. Așa cum v-a spus. El a ieșit afară din mormânt și au luat-o la fugă. Pentru că erau cuprinse de cutremur și de spaimă. Și n-au spus nimănui nimic, căci se temeau. Iisus, după ce a înviat în dimineața zilei din săptămânii, a săptămânii, s-a arătat mai întâi Mariei Magdalena, din care scosese șapte demoni. Ea s-a dus și a dat de știre celor ce fusese împreună cu el, care plângeau și boceau. Când au auzit-o ei că este viu și că a fost văzut de ea, n-au crezut-o. După aceea s-a arătat într-un alt chip la doi dintre ei, pe drum când se duceau la țară. Aceștia s-au dus și au spus lucrul acesta celorlalți, însă nici pe ei nu i-au crezut. În sfârșit s-a arătat celor 11 care se dau la masă. Și atunci i-a mustrat. De ce? Pentru necredință. Și împietrirea inimilor, pentru că nu îi crezuseră pe cei care îl văzuseră înviat. Apoi le-a zis: Duceți-vă în toată lumea și predicați Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Însă cine nu va crede, va fi condamnat. Iată semnele care îi vor însoți pe cei care vor crede în numele meu. În numele meu vor scoate demonii, vor vorbi în limbi noi, vor lua în mână șerpi, vor bea ceva de moarte, nu-i va vătăma. Își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoși.